És de pau a contrabanda FMA. La violència divina. La violència divina el que no és, i finalment, el que és, d'Eslavog Zizek. <totipatius> en la pel·lícula d'Alfred Hitchcock Psicosis l'assassinat del detectiu Arbogast a l'escala ens dona el pla del punt de vista diví de Hitchcock veiem tota l'escena del passadís del primer pis i les escales des de dalt quan la criatura que xiscla entre l'enquadrament i comença a apunyalar el detectiu passem al punt de vista subjectiu de la criatura un primer pla de la cara del detectiu en el moment en què li tallen i ell cau a escales avall com si en el seu pas d'una presa objectiva a una subjectiva Déu, Déu mateix hagués perdut la seva neutralitat i hagués caigut en el món intervenint brutalment repartint justícia la violència divina permet aquestes intrusions brutals de la justícia més enllà de la llei all wonderful and very bad and want to see you En la tesis sobre la filosofia de la història, Walter Benjamin es refereix a la pintura de Paul Klee, Àngelus Novus, i diu que representa un àngel que mira com si estigués a punt d'allunyar-se d'alguna cosa que està mirant de fit a fit. Els seus ulls miren fixos, té la boca oberta i les ales desplegades. Així és com ens imaginem l'àngel de la història. Té la cara girada cap al passat. On nosaltres percebem la cadena dels fets... ...ell veu una sola catàstrofe... ...que continua fent un munt de runa... ...que li voleia davant dels peus. A l'àngel li agradaria quedar-se... ...despertar els morts... ...i tornar a unir allò que ha estat destruït... ...però una tempesta bufa des del paradís... ...li pica a les ales amb tanta força... ...que no les pot plegar. La tempesta el llança irresistiblement el futur, el qual està d'esquena, mentre la pila de runa davant d'ell va pujant cap al cel. La tempesta és el que anomenem progrés. si la violència divina fos la intervenció furiosa d'aquest àngel. Veient la pila de runa que s'enfila cap al cel, aquestes restes d'injustícies l'àngel, de tant en tant, contraataca per restaurar l'equilibri, per executar una venjança contra el poder destructiu del progrés. No es podria veure tota la història de la humanitat com una creixent normalització de la injustícia que comporta el sofriment sense nom i sense cara de milions de persones?, en algun lloc, en l'esfera d'allò diví, potser aquestes injustícies no s'obliden, s'hi acumulen, els mals hi queden registrats, la tensió hi és cada vegada més insuportable, fins que la divina violència esclata en una ira venjativa de destrucció. contrària a la idea d'aquesta execució de la justícia violenta i a la figura de la violència divina com a injusta, com una explosió del caprici diví, el cas exemplar de la qual és Job, el personatge bíblic Job. Després que Job pateix totes les calamitats, arriben els seus amics teòlegs oferint interpretacions que donin sentit a aquestes calamitats. La grandesa de Job no és tant que defensi la seva innocència com que insisteixi en la manca de sentit de les calamitats que pateix. Quan Déu finalment apareix, afirma la posició de Job en contra dels defensors teològics de la fe. La funció dels teòlegs en la història de Job és dissimular l'impacte del trauma amb una semblança simbòlica. Aquesta resistència al significat és essencial quan ens enfrontem a catàstrofes potencials o reals, des de la sida i el desastre ecològic fins a l'Holocaust. Rebutgem un significat més profund. Aquest llegat de Job ens impedeix refugiar-nos en la figura transcendent de Déu com a mestre secret que sap el significat del que a nosaltres ens sembla una catàstrofe sense sentit, el Déu que veu la totalitat del quadre en el qual el que nosaltres percebem com una taca contribueix a l'harmonia global. quan ens confrontem a un esdeveniment com l'Holocaust o la mort de milions de persones al Congo al llarg d'aquests darrers anys, no és obsè defensar que aquestes taques tenen un sentit més profund amb el qual contribueixen a l'harmonia del tot? La mort de Crist a la creu de ben segur que significa que hauríem de suprimir sense reserves la idea de Déu com a vigilant transcendent que garanteix el resultat feliç dels nostres actes. La mort de Crist a la creu és en si mateixa la mort d'aquest Déu protector. És una repetició de la posició de Job. Es nega a qualsevol significat més profund que pugui ocultar la realitat brutal de les catàstrofes històriques. hi ha un ressò hitchcockià del director de cine Alfred Hitchcock en la iconografia de la catàstrofe de l'11S la seqüència repetida innombrables vegades de l'avió que s'acosta i xoca amb la segona torre del World Trade Center apareix com una versió en la vida real de la famosa escena dels ocells en què Melanie avança cap al moll de Bodega Bay a la petita barca mentre s'hi acosta saluda amb els braços el seu futur amant un sol ocell que primer apenes es distingeix com una taca fosca entra en l'enquadrament des de la part superior de la dreta i pica el cap de Melanie aquest avió que va xocar amb la torre del World Trade Center es podria interpretar literalment com l'ataca hitchcockiana per excel·lència taca anamòrfica que va desnaturalitzar idílic paisatge urbà de Nova York. Els ocells que ataquen són el darrement de la tríade perseguit per l'amor, psicosis i els ocells. Primer l'avió: una metàfora d'un ocell. Ataca l'heroi en la famosa seqüència de les praderies planes als afores de Chicago. Després, l’habitació de Norman Bates, atapeïda d'ocells. Finalment ataquen ja els mateixos ocells. Amb motiu del cinquè aniversari de l'11S es van estrenar dues produccions de Hollywood. United 93, United 93, de Paul Greengrass i World Trade Center, d'Oliver Stone. El primer que crida l'atenció d'aquestes pel·lícules és que totes dues intenten ser tan anti-Hollywood com sigui possible. Se centren en el coratge de les persones normals i corrents. No hi ha estrelles glamoroses, efectes especials ni gestos heroics grandiloquents. Només representen, lacònicament, gent del carrer en circumstàncies extraordinàries. Tanmateix, els dos films també contenen notables excepcions formals, moments que violen el seu estil bàsic. United 93 comença amb uns segrestadors en una habitació de motel, pregant, preparant-se. Es veuen a vostès com una espècie d'àngels de l'amor. Aquesta primera presa, després dels crèdits del títol, confirma aquesta impressió. És una vista panoràmica des de molt amunt de Manhattan a la nit, acompanyada pel so de les pregàries dels segrestadors, com si aquests planessin per damunt la ciutat i es preparessin per descendir a la terra per fer la collita paral·lelament no hi ha plans directes dels avions xocant contra les torres del World Trade Center l'únic que veiem uns segons abans de la catàstrofe és un policia entre la gentada en un carrer i una ombra un mal auguri que els passa al damunt l'ombra del primer avió de manera significativa després que els policies heroics estan atrapats a la runa, la càmera en un moviment hitchcockià torna a l'aire en una vista divina de Nova York aquest pas directe de la vida diària terrestre a la vista des de dalt, confereix a les dues pel·lícules una reverberació teològica estranya com si els atacs terroristes fossin una mena d'intervenció divina La violència divina, el que no és, i finalment, el que és, per Slavok Sisek. la violència divina a Ones de Pau contra banda fm 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet tresw.contrabanda.org La nostra primera conclusió ha de ser que la idea de Benjamin de la violència divina no té res a veure amb la violència terrorista executada pels fonamentalistes religiosos d'avui. Que suposen que actuen de part de Déu com a instrument de la voluntat divina, tot i que la informació dels mitjans de comunicació ens indueixi a fer associacions d'aquesta mena. El candidat més evident per la violència divina és l'explosió violenta de ressentiment que es canalitza en una sèrie de fets que van des de linxaments, duts a terme per una turba, fins al terror revolucionari organitzat. Una de les tasques principals de la posta esquerra dels nostres dies és referir-se a aquest tipus de violència per tal de denunciar la idea mateixa de revolució. L'últim representant d'aquesta tendència és el filòsof alemany Peter Sloterdijk, que utilitza com a procediment habitual el fet de complementar una categoria filosòfica coneguda amb la seva oblidada contrària, per exemple... En el seu Rage and Time, Ira i Temps complementa la predominant lògica eròtica amb la seva contrapartida descuidada, el Timos. L'eros, la possessió d'objectes, la seva producció i el seu gaudi es contraposa amb el Timos, l'enveja, la competitivitat i el reconeixement. La premissa de Sloterdijk és que només es pot copsar el veritable significat dels esdeveniments de l'any 1990 centrats en la desintegració dels règims comunistes, si s'observen, contra els rarafons del Timos. Aquell any va assenyalar tant la fi de la lògica emancipadora revolucionària de l'Estat com la fi de tota la lògica messiànica de concentració d'ira i de revenja total que havia esclatat amb el judio-cristianisme i que es va secularitzar posteriorment en el projecte comunista. Així, Sloterdijk proposa una història alternativa d'Occident, la història de la ira. La Ilíada, el text fundador de la cultura occidental, comença amb la paraula «ira». Homer demana a la deessa que l'ajudi a cantar la cançó de la ira d'Aquiles i les seves nefastes conseqüències. Tot i que la disputa entre Aquiles i Agamemnon té a veure amb l'erotisme, Agamemnon ha pres l'esclava Briseida, a Aquiles, Briseïda no és l'objecte d'un desit eròtic intens, sinó totalment irrellevant. El que importa no és la gratificació sexual frustrada, sinó l'orgull ferit. El que és essencial, però, en aquesta posició, és la posterior mutació de la ira monoteïsta judeocristiana. Mentre que l'antiga Grècia es permet que la ira esclati directament, el que bé a continuació és la seva sublimació, l'ajornament temporal, la transferència. No som nosaltres, sinó Déu, qui ha d'escriure el llibre de les coses malfetes i passar comptes en el judici final. La prohibició cristiana de venjança, posar l'altra galta, és estrictament correlativa a l'escenari apocalíptic del dia del judici final. aquesta idea del judici final quan s'hauran de pagar tots els deutes acumulats i un món d'escarrelats finalment serà redreçat posteriorment és aratada de manera secularitzada pel projecte Esquerra modern aquí la gent del judici ja no és Déu, sinó la gent els moviments polítics d'esquerres són com uns bancs d'ira acumulant les inversions d'ira col·lectiva de la gent i els prometen una venjança a gran escala el restabliment de la justícia global. Com que després de l'explosió d'ira revolucionària mai no té lloc la plena satisfacció i ressorgeixen la desigualtat i la jerarquia, sempre es presenta una ofensiva per la segona revolució, veritable, integral, que satisfarà els decebuts i acabarà de debò la feina emancipatòria. El 1792, després del 1789, octubre, ...després de febrer, etc. El problema és que, simplement, mai no hi ha prou capital d'ira. Aquesta és la raó per la qual cal demanar un préstec... ...o combinar-la amb altres ires, nacionalistes o culturals. En el feixisme, predomina la ira nacionalista. El comunisme de Mao mobilitza la ira dels pobres camperels explotats i no dels proletaris. Per Sloterdijk, el feixisme és, en última instància, una variació secundària del projecte d'esquerres de la ira emancipatòria. En els nostres dies, quan aquesta ira global ha exhaurit el seu potencial, queden dues formes d'ira. L'islam, la ira de les víctimes de la globalització capitalista, més els esclats irracionals dels joves i racionals entre cometes. Potser hauríem d'afegir-hi el populisme latinoamericà, els ecologistes, els anticomunistes i altres formes de ressentiment antiglobalització. El moviment de Porto Alegre va fracassar en el seu intent d'establir-se com el banc global per aquesta ira, perquè li faltava una visió alternativa positiva. Els esclats locals no poden amagar el fet que ja no hi ha un potencial d'ira global. Així doncs, quin és el programa de Sloterdijk? Cal anar més enllà del ressentiment. De ressentiment. Seguim amb, la, amb el capítol de Violència Divina del llibre Violència de Slavvoxizek, d'aquest filòsof. A Benjamin a Walter Benjamin, la seva concepció de violència divina també assenyala les explosions de ressentiment, es pregunta l'autor. Aquí ens cal una doble estratègia. Per començar hem de rehabilitar la idea de ressentiment. Recordem el que W.G. Sebald va escriure sobre com es va enfrontar Jean Ameri, ...amb el trauma dels camps de concentració nazis. L'energia darrere la polèmica de Mary... ...es deriva del ressentiment implacable. Un gran nombre dels seus escrits... ...tracten de justificar que aquesta emoció... ...emoció, vista normalment... ...com una necessitat perversa de venjança... ...és essencial per una veritable visió crítica del passat. El ressentiment, escriu Ameri, ens clava a cadascun de nosaltres a la creu del seu passat malbaratat. D'una manera absurda, exigeix que es capgiri allò irreversible que l'esdeveniment es desfaci. La qüestió, doncs, no és resoldre, sinó revelar el conflicte. L'esperó del ressentiment que Emery ens expressa a en les seves peticions polèmiques del reconeixement al dret al ressentiment implica un intent programàtic de sensibilitzar la consciència de la gent que el temps ja ha rehabilitat. Quan un subjecte queda ferit d'una manera tan devastadora, que la mateixa idea de venjança és tan ridícula com la promesa de reconciliació, l'única cosa que queda és persistir en la contínua denúncia de la injustícia. Aquí el ressentiment no té res a veure amb la moralitat de l'esclau. Més aviat representa el rebuig a normalitzar el crim. en altres paraules, el ressentiment que defensa Sebald és un ressentiment heroic Nietzschea de Nietzsche, un rebuig al compromís una insistència contra tota lògica aleshores, quina relació té aquest ressentiment autèntic amb la tríada del càstig o venjança perdó i oblit càstig, perdó i oblit que són les tres maneres generalitzades d'ha tractat un crim La primera cosa que cal fer aquí és afirmar la prioritat del principi jueu de venjança a càstig just, un ull per ull. Per damunt de la fórmula, et perdonarem, però no ho oblidarem. L'única manera de perdonar i oblidar de la bo és dur a terme una venjança o un càstig just després que el criminal sigui castigat com cal, puc tirar endavant i deixar tot la l'afera enrere efectivament hi ha alguna cosa alliberadora en ser castigat per un crim he pagat el meu deute amb la societat i sóc lliure de nou, sense càrregues del passat la lògica compassiva de perdonar però no oblidar és, al contrari, molt més opressiva. A mi, el criminal perdonat, sempre em perseguirà el crim que vaig cometre, ja que aquest no ha estat desfet, cancelat retroactivament, esborrat, que és on Hegel veu el sentit del càstig. La justícia jueva rigorosa i la clemència cristiana el gest inexplicable del perdó no merescut són totalment contràries en la visió cristiana els humans hem nascut en el pecat mai no podem repagar els nostres deutes i redimir-nos mitjançant els nostres actes la nostra única salvació és en la misericòrdia de Déu en el seu sacrifici suprem amb tot en aquest gest mateix de tractar la cadena de la justícia mitjançant l'acte inexplicable de misericòrdia, de pagar el nostre deute, el cristianisme ens imposa un deute més pesat, més pesant. Estem, per sempre més, en deute amb Crist. Mai no li podrem repagar el que va fer per nosaltres. El nom freudià per aquesta pressió excessiva, que mai no podem remunerar, és, evidentment, superego. Normalment és el judaïsme que es considera com una religió del superego i de la subordinació de l'home a un déu saber, poderós i gelós en contrast amb el Déu misericordiós i amorós del cristianisme. Tanmateix és precisament perquè no ens demana que paguem pels nostres pecats i els paga ell per nosaltres que el Déu cristià de la Misericòrdia s'estableix com l'actuació suprema del superego. Entre cometes, vaig pagar un preu molt alt pels vostres pecats i per això esteu en deute amb mi per sempre més. A peu de pàgina, el filòsof Slavok Sisek afegeix amb aquests rarafons hauríem també de rebutjar la fórmula generalitzada de justificar els propis actes violents de rebenja amb l'excusa sovint utilitzada pels israelians sobre els palestins, que els han de bombardejar. Us perdonaré els vostres crims, però mai no us perdonaré el fet que em feu fer els actes violents que no tinc cap altra opció que du a terme. Ens podríem molt bé imaginar Hitler o Himmler dient el mateix als jueus. En una carta al seu pare, Franz Kafka ressalta aquesta mateixa paradoxa de la misericòrdia, la gràcia. Diu, en les moltes ocasions en què jo havia merescut, d'acord amb la vostra opinió clarament expressada, una païssa, però em vau perdonar en el darrer moment per la vostra gràcia, vaig acumular un gran sentiment de culpa. Jo era culpable de totes-totes, ja estava en deut amb vos. Així, en el fet de proposar una síntesi dels dos termes com a manera de resoldre l'etern dilema de castigar o perdonar, i ha més que una ironia del mal gust. Primer castiga el perpetrador, després perdona'l. No és aquest el resultat final de la trilogia femenina de Lars von Trier a les pel·lícules Breaking the Waves, Rompiendo las Oles?, Dancer in the Dark Bailando en la oscuridad i Dogville. tres pel·lícules Bailando en l'Oscuridad Rompiendo las Oles i Dogville la ruina Emily Watson, Bjork i Nicole Kidman s'ofreixen una humiliació i un patiment aterridor, si no monstruosament melodramàtic tanmateix, mentre en les dues primeres pel·lícules el suplici de la ruina culmina amb una mort desesperada i dolorosa a Dogville aquesta contraataca sense pietat i es venja per la manera menyspreable que l'han tractada els residents del poblet on es va refugiar i mata, personalment, el seu examant. Aquest desenllaç provoca inevitablement a l'espectador una satisfacció profunda encara que èticament problemàtica tots els implicats en els fets reben el que es mereixen també podríem donar-hi un gir feminista després de l'espectacle del sofriment masoquista femení portat als seus extrems, la víctima finalment troba forces per contraatacar amb una venjança i s'afirma com un subjecte que recupera ...tot el control de la situació. Sembla que així... ...tenim un doble, una doble recompensa. No només satisfem... ...la nostra set de venjança... ...sinó que queda fins i tot legitimada... ...en termes feministes. El que es aquesta solució fàcil... ...no és el contraargument feminista... ...previsible, però fals... ...que paga la seva victòria... ...adoptant una actitud violenta masculina. Hi ha un altre element... ...que hauríem de valorar correctament. L'heroïna de Dogville... Només és capaç de dur a terme la seva venjança en el moment que el seu pare, un capo de la màfia, arriba al poble per buscar-la. Breument, el seu paper actiu assenyala la submissió renovada a l'autoritat paterna. Un punt de vista sobre la trilogia seria llegir Dogville com, literalment, la pel·lícula de la veritable misericòrdia. La pel·lícula de la veritable misericòrdia. Grace, la protagonista, no té misericòrdia en la mesura que comprèn, d'una manera paternalista, els habitants del poble, els ofereix els seus serveis i suporta el seu suplici en silenci, negant-se a la venjança. El seu pare, gànster, té raó. Això és fruit de la seva arrogància. Només quan la noia decideix penjar se és quan, efectivament, actua i es converteix en un d'ells i perd la seva posició superior i arrogant. En matar-los, el reconeix d'una manera hegeliana. Quan els veu sota una nova llum, els veu tal com són, no les persones de poble idealitzades. El seu acte de matar-los és, així, un acte de veritable misericòrdia. contra de la pena de mort és l'arrogància, que suposa castigar altres éssers humans o matar-los. Què ens dona el dret de fer-ho? La millor resposta és capgirar l'argument. El que és realment arrogant i pecaminós és assumir la prerrogativa de la clemència. Qui d'entre nosaltres, mortals ordinaris, especialment si no som la víctima immediata del culpable, té el dret... ...d'obviar el crim d'algú altre, de tractar-lo amb indulgència. Només Déu, o en termes d'Estat, el poder més alt, el rei o el president... ...té, gràcies a la seva posició excepcional, la prerrogativa d'eliminar la culpa d'algú altre. El nostre deure és actuar d'acord amb la lògica de la justícia i castiga el crim. No fer-ho suposa la veritable blasfèmia d'alabar-nos, nosaltres mateixos, el rang de Déu, d'actuar amb la seva autoritat. hores com encaixa l'autèntic ressentiment en tot això? I l'autorespon, doncs, com el quart terme complementari en la tríada de càstig, perdó i oblit. Entra a l'escenari com l'única posició autèntica quan tractem amb un crim d'una monstruositat tal com la matança dels jueus europeus a mans dels nazis, que les tres primeres actituds perden la seva força. No podem perdonar i encara menys oblidar un acte d'aquestes dimensions. L'únic que ens queda és castigar-lo com cal. Això ens fa tornar a Sloterdijk. D'on ve la denúncia de tot projecte global emancipatori com un cas d'enveja i ressentiment? d'on li aquesta urgència obsessiva compulsiva de trobar sota la solidaritat l'enveja dels febles i la seva set de venjança L'objecte de l'enveja és aquí el miracle de la universalitat ètica que no pot ser reduïda a un efecte distorsionat de processos libidinosos inferiors. Això encaixa amb els criteris de l'acte ètic que entià, de manera que seguir el propi desig s'encavalca en fer el nostre deure. El que és realment traumàtic per al subjecte no és el fet que un acte ètic pur és potser impossible, que la llibertat és potser una aparença, basat nos en la nostra ignorància de les veritables motivacions dels nostres actes. El que és veritablement traumàtic és la llibertat mateixa, el fet que la llibertat és possible i que nosaltres busquem desesperadament determinacions patològiques per tal d'evitar aquesta realitat. En altres paraules, la veritable teoria freudiana no té res a veure amb el fet de reduir l'autonomia ètica a una il·lusió que es basa a reprimir els nostres motius libidinosos més baixos. Violència divina, un capítol del llibre Violència d'Eslaf Oxisec. Els intèrprets de Benjamin tenen dificultats en saber què significa realment la violència divina. És encara un altre somni de l'esquerra, d'un esdeveniment pur que mai no té lloc en realitat? Aquí hauríem de recordar la referència de Friedrich Engels de 1891 a la comuna de París com un exemple de dictadura del proletariat deia així. Últimament el filisteu socialdemòcrata s'ha quedat espreverat de terror amb les paraules dictadura del proletariat. Molt bé, senyors, voleu saber com és la dictadura del proletariat? Mireu la comuna de París. Allò va ser la dictadura del proletariat. Podríem repetir el mateix a propòsit de la violència divina. Molt bé, senyors teòrics crítics, voleu saber com és aquesta violència divina? Mireu el terror revolucionari de 1792-1794. Allò va ser la violència divina. I es podria continuar. El terror roig de 1919, etc. És a dir, potser hauríem d'identificar, sense por, la violència divina positivament en fenòmens històrics existents i així evitaríem qualsevol confusió obscurantista. A continuació, situo alguns passatges de les últimes pàgines de per una crítica de la violència, de Walter Benjamin. Mm -hmm. Igual com en totes les esferes, Déu suposa el mite allò diví s'enfronta a la violència mítica constitueix la seva antítesi en tots els àmbits si la violència mítica crea la llei la violència divina la destrueix si la primera posa límits la segona els desfà contínuament si la violència mítica porta a l'acte culpa i retribució el poder diví només l'expia si la primera amenaça la darrera golpeja. Si la primera és sagnant, la darrera és mortal sense basar sang. Perquè la sang és el símbol de la simple vida. La dissolució de la violència legal sorgeix de la culpa de la simple vida natural, que assigna als vivents innocents i infeliços una retribució que expia la culpa de la simple vida. I, sens dubte, també purifica els culpables, no de la culpa, sinó de la llei, perquè amb la simple vida s'acaba l'imperi de la llei sobre els vivents. La violència mítica és el poder de d'avassar sang quan s'exerceix sobre la simple vida pel seu propi bé, mentre que la violència divina és el poder pur que s'exerceix sobre tota la vida pel bé dels vivents. El primer demana sacrificis, el segon els accepta. La pregunta Puc matar? Troba la seva resposta irreductible En el manament no mataràs Aquest manament precedeix l'acte Igual com deu impedir l'acte Però igual com potser No és la por del càstig El que imposa l'obediència El manament esdevé Inaplicable Incomensurable Un cop l'acte salut a terme Del manament no se'n pot derivar Cap judici de l'acte i per això ni el judici viví ni les raons per a aquest judici no es poden conèixer per endavant. Així doncs, tots aquells que basen una condemna de totes les morts violentes d'una persona per una altra en el manament, estan equivocats. El manament existeix no com un criteri de judici, sinó com una guia d'actuació per a les persones o les comunitats que han de barallar-s'hi en solitud i en casos excepcionals acceptar la responsabilitat de deixar-lo de banda. La violència mítica és un mitjà per establir l'imperi de la llei, l'ordre social legal, mentre que la violència divina no serveix a cap mitjà, ni tan sols el de castigar els culpables i així restablir l'equilibri de la justícia. És només el senyal de la injustícia en el món, el senyal que el món està dislocat èticament. Per dir-ho en paraules de badió, la violència mítica pertany a l'ordre de l'ésser, mentre que la violència divina pertany a l'ordre del fet. No hi ha criteris objectius que ens permetin identificar si un acte de violència és diví. El mateix acte, que per a un observador extern és simplement un esclat de violència, pot ser diví per a aquells que l'estan donant a terme. No hi ha cap altre superior que en garanteixi la naturalesa divina, el risc d'interpretar-lo i assumir-lo com a diví, és totalment del subjecte. És com la doctrina jansenista dels miracles. Els miracles no es poden verificar objectivament, però un observador neutral sempre es poden explicar en termes de la causalitat natural ordinària. És només pel creient que un esdeveniment és un miracle. Recordem fa aproximadament una dècada el pànic que es va produir a Rio de Janeiro quan les multituds van descendir de les faveles a la part rica de la ciutat i van començar a saquejar i cremar supermercats. Això era, en efecte, violència divina. Eren com llagostes bíbliques, el càstig diví pels pecats dels homes. Aquesta violència divina ataca d'imprevist. És un mitjà sense fi o com Robespierre ho va expressar en el seu discurs en què demanava l'execució de Lluís XIV, els pobles no jutgen de la mateixa manera que els tribunals de justícia, no emeten sentències, llancen i en no condemnen reis, el llancen el buit. I aquesta justícia és tan vàlida com la dels tribunals. És per això que, com era clar per Robespierre, sense la fe en la idea eterna de llibertat que persisteix a través de totes les derrotes, una revolució és només un crim sorollós que destrueix un altre crim. Aquesta fe està expressada d'una manera més colpidora en l'últim discurs de Robespierre el 8 de desembre de 1794, el dia abans del seu arrest i posterior execució. Us puc assegurar, ànimes que són sensibles i pures, existeix aquella passió tendra, imperiosa i irresistible, el torment i la joia dels cors magnànims, aquell horror profund de la tirania, aquell zel compassiu pels oprimits, aquell amor sagrat per la pàtria, aquell encara més sublim i sagrat amor per la humanitat, sense el qual una gran revolució és només un crim sorollós que la destrueix un altre crim, existeix aquella ambició generosa per establir, aquí a la terra, la primera República del món. que això ens porta a comprendre és que la violència divina pertany a l'ordre del fet. La violència divina hauria de ser concebuda com a divina en el sentit precís del vei lema llatí, vox populi, vox dei, i no en el sentit pervers de «ho fem en tant que simples instruments de la voluntat popular», sinó assumint heroïcament la solitud de la decisió sobirana. Matar Arriscar o perdre la pròpia vida és una decisió feta a la solitud absoluta, sense cap excusa en l'altre superior. Si és extramoral, no és immoral. Quan aquells que són a fora del terreny social estructurat ataquen cegament exigint i executant la justícia venjança immediata, ens trobem davant de la violència divina. Benjamin afirma que la violència revolucionària, la manifestació més elevada de la violència sense aliatges per part de l'home, és possible i afegeix una descripció clau. La violència divina, que és el senyal i el segell, però mai al mitjà de la realització sagrada, es pot anomenar violència sobirana. Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista a contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i la difusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. haurem de deixar aquí la, la lectura d'avui, d'aquest diumenge aquí a hores de Pau seguim a contrabande d'FM i hem fet un... hem obert el llibre Violència del filòsof Slavok Sisek en la seva edició de Biblioteca Universal Empúries amb el capítol La violència divina Benjamin Hitchcock Walter Benjamin i el director de cinema Alfred Hitchcock i el primer capítol La violència divina, el que no és i el subcapítol La violència divina, finalment què és? Gravio e Gravio corre Un morio Se yadan Bé, ens queden uns minutets uns 15 minuts ben bons i si vols trucar i fer-nos algun comentari doncs ho pots fer també som en directe i pots trucar al 93 317 73 66 Si escoltes el programa en dimarts pel matí doncs és la redifusió d'aquest programa que s'emet d'11 a 12 i mitja de la nit els diumenges Gastebosa Hola che, i ja sam imog I si no pots escoltar el programa ni diumenge ni dimarts, ho pots potser quan vulguis, quan et vagi millor, descarregant els àudios que tenim penjats al blog del programa, onasdapau.contrabanda.org. I si no modruga Recordo el telèfon un cop més del directe d'aquí de Contrabanda, 93 317 7366, 93 317 7366. I mentre donem temps a que, qui vulgui ens truqui per compartir-vos qualsevol comentari respecte a això que hem estat llegint si càstig o perdó violència divina, violència mítica i tot això ho podem comentar doncs, a la nostra manera perquè realment hi ha coses polèmiques i també jo reconec que una mica complexes i inclús que no acabo d'entendre fins que no ho torni a llegir i ho analitzaré una mica més. Per això sempre us és bo fer una mica de debat, obrir el debat, i això ho podem fer avui mateix, si vols. 93, 317, 73, 66. Bé, i mentre fem temps... Recordo pues, la, la música que hem escoltat uh, mentre feia les lectures, per exemple, Pobos Omnes, de Pau Casals, Pau Casals i també hem escoltat música japonesa d'uns percussionistes japonesos que es diuen difícil de pronunciar eh, Joji Hirota i Hiten Rif Daiko alguna cosa així també música doncs, amb aquest instrument tan xulo el Digeridoo australià, amb un CD doncs, titulat així, Mystery of the Digeridoo Matt Dene ara estem escoltant l'Emery Costa Rica i la Orquestra sense smoking Emil Costurica en The Non-Smoking Orchestra també hem posat un tema de la versió de la, versió, la banda sonora de la pel·lícula Codús Els temps dels gitans de Les temps dels gitans amb la música de Graham Gregory i penso que ja us ho he dit tot cosa excepcional perquè normalment no tinc temps de, de dir-ho o se'm passa, i en qualsevol cas doncs, sempre ho podeu mirar en el blog del programa, com us deia, onesdepau.contrabanda.org allà trobeu doncs, totes les informacions complementàries d'editorials, llibres, i, i inclús doncs, més informació que no comentem durant el programa, però que sí que l'apuntem després ja he dit alguna vegada el, el blog inclús serveix una mica com a valoració del mateix programa i, i és molt complementari tot el text i les imatges així com els enllaços que ens permet internet i el wordpress aquest editor fantàstic i això el blog és onesdepau.contrabanda.org Seguim escoltant l'Emir Costurica, però espero la teva trucada. Si vols, tens la línia oberta i pots compartir-nos compartir el que vulguis. Tant sobre temes que hem tractat avui com els de la setmana passada de l'OTAN i d'aquest nou concepte estratègic de l'OTAN que es va, signar, es va acordar a, a Lisboa. Pues la setmana passada, el divendres i dissabte passat amb aquesta cimera de l'OTAN. També pots comentar-nos, doncs, això, el que vulgui sobre el càstig, el perdó, la venjança i tot això que hem estat llegint avui, que et recordo una vegada més és del llibre Violència en català de Slavok Sisek i que, atenció, perquè en castellà té un altre nom són coses de les editorials i ara us diré quin és el nom en castellà perquè no ho tinc aquí a mà un no segon Sotiric no. La versió en castellà, bueno, la traducció al castellà es diu sobre la violència, seis reflexiones marginales editat per païdors. I en català, com dèiem, violència, tal qual, publicat per Empúries. Eh, bueno, ja hem vist que, que parlava de Walter Benjamin, també, que, bueno, eh, eh, l'autor selecciona un fragment breu, però ens parla del dret i, i la violència dins del dret no? I, i com, com s'entén la violència jurídicament cosa bastant complexa però realment molt interessant vull dir això que doncs, aquest, aquest filòsof podem estar més o menys d'acord però sí que està interessant perquè ens apunta molts comentaris i, i moltes doncs, eh, línies pues, de pensament de molts autors i pues, això pels que no coneixem ni, ni tenim molts coneixements al respecte de la filosofia i de de segons quins temes doncs, més erudits, doncs, sempre va bé trobar un llibre, doncs, referència a molts autors i amb la amb, inclús, doncs, amb, evidentment amb la notació de de quin és aquesta font d'informació, quin és el llibre que, del qual està extreient un fragment, etc. Vam buscar no serà el millor llibre que parli de la violència, segur, però ens serveix per entrar amb en diferents debats i i amb diferents temes. Menorista un Zamén del voi agir la origiu a vos, s'amusa Continuem aquí a Contraband de Faema, això és unes de Pau i després de Emrico Storica, en The nou Smoking Orchestra Recordo també que no, no ho he dit abans, també m'ha escoltat a Franç Zapa. M's si bastant divertit. I, I mentre mantenim els telèfons oberts, el telèfon obert de contrabanda, perquè puguis trucar, 93 317 7366, doncs escoltarem a, a aquest tall 2 d'en Frank Zappa. Vinga, poso en Frank Zappa i et recordo que tens el correu electrònic del programa. Pots contactar amb nosaltres escrivint a la següent direcció. Onesdepau.com You know? ONESDEPAU ARROBA ALTAVEU PUNT ORG ONESDEPAU to the Midwest. Bé, deixem-me'n Frank Zappa i nosaltres ens acomiadem per avui. Tornarem la setmana que ve amb més continguts de difusió i debat parla la desmilitarització. També, evidentment, per compartir les diferents accions per a aquesta desmilitarització. Salutacions i pau a tothom. Fins la propera. Ones de pau a contrabanda FM